залізничним шляхом до Канади, де ці деталі зварювали. Черчір знав, якою грізною зброєю опинились німецькі підводні човни у 1917-му. Втрати британського флота були величезні. Уінстон намагався попередити Палату громад про небезпеки, які несе ця грізна зброя. Він назвав урядову політику умиротворення плаванням у спокійному морі, де немає нічого, окрім легкого бризу і тихої погоди. А ще Черчилль заявив, що Німеччиною керує жменька головорізів, що торжествує. Дякую тобі, Господи, за французьку армію. 24 вересня 1936 року Черчилль оголошує промову у Посольському театрі у Парижі. У своєму виступі він розподілив держави світу на три підвиди. Одними керують нацисти, іншими – більшовики, а треті керуються принципами самокерування – Британія і Франція належать до останньої категорії, і тепер перед обличчям агресії з боку інших країн він закликав їх об'єднатися. Чотири роки тому, коли він виступав у Палаті громад, Черчилль дякував Богу за французьку армію. У 1936 році він ще раз повторив цю фразу – додавши, що ця армія найкраща у світі. Чотири роки потому вона була розгромлена і розпалася на частини. Зречення престолу Уолі Сімпсон, рішуча, гарна, двічі заміжня американська світська левиця, була коханкою короля Едуарда VIII. Черчель знав короля з юних років і був його затятим прихильником. Він зробив все, що міг, щоб уникнути зречення, яке було неминучим, оскільки король вирішив одружитися на Оліс. І був автором ідеї морганатичного шлюбу, в якому пані Сімпсон залишилася приватною особою а діти, які з'являться у шлюбі, не вважались би нащадками трону. Кабінет відкинув цю ідею, оскільки вона була б, так би мовити, не до смаку співдружності. Клементина була категорично незгідна з чоловіком у цьому питанні. Тоді Черчилль запропонував, щоб пані Сімпсон у морганетичному шлюбі стала герцогинею Корнауельською. Зрештою, 11 грудня 1936 року король все ж зрікся престолу. Черчилль був глибоко вражений і засмучений. Черчилль – ненависний ворог. Адольф Гітлер ненавидів у Вінстона Черчилля. Його принизлива критика вперше зазвучала у 1930-х. 9 жовтня 1938-го фюрер написав «Сьогодні ми – це нація такої сили, якої досі ніколи не знала Німеччина. Однак досвід показує, що ми не повинні втрачати пильності і нам потрібно робити все можливе для захисту Рейха. Проте є політики, які, як ми вважаємо, теж хочуть миру. Але якби у Великобританії до влади Замість Чемберлена прийшов Черчилль, нам відомо, що він розпочав би світову війну проти Німеччини. Він не робить із цього таємниці. Іноді його французьку неможливо зрозуміти. Черчилль був частим гостем у Парижі і зазвичай поєднував політику, військове планування і світське життя. Сер Ерік Фіпс, посол Британії, у 1938-му написав перебування тут у інстона Черчилля було настільки калейдоскопною подією під час сніданку, обіду та вечері, а також між ними, йому було надано практично всі аспекти політичного життя Франції. Такими провідними французькими політиками, як Едуард Геріот, Пол Рейно, Леон Блюм, Джозеф Пол Бонкур, Едуард Деладіє, Алексіс Сен-Лежер-Лежер, П'єр-Этієн Фланден, Жорж Мандел і Луї Марен, генерал Моріс Густав Гамелен і, окрім того, цілісінькі натовп французьких журналістів. Він хотів зустрітися із комуністом, мається на увазі Йосип Тіто, який очолював комуністичну партію Югославії із 1937-го. Але я відмовив його, і він утримався. Французькою він говорить із досить дивним акцентом, і іноді його просто неможливо зрозуміти. Через декілька місяців у липні Вінстон та Клементина мали честь бути присутніми на церемонії організованої до офіційного візиту у Францію короля Георга VI і королеви Єлизавети. Із цього приводу Черчилль написав для «The Daily Telegraph» ряд статей, присвячених культурі та пам'яткам Франції і «Іділії у вільній країні». професор Фредерік Олександр Ліндеман. Син Ельзасця та американки, який отримав освіту у Англії та Німеччині, ця непересічна людина стала не лише близьким другом Черчилля, але і його сірим кардиналом. Бакалавр – непитущий, багатій, вегетаріанець, із расистськими передосторогами Фредерік Ліндеман, багато в чому був прямо протилежним Черчиллю. Професор Ліндеман, проф або професор, як його називали, керував Кларендонською лабораторією, головною фізичною лабораторією Оксфордського університету. Був викладачем експериментальної філософії в Оксфорді Експертом у галузі фізики, висококласним пілотом, а у 1930-х став взагалі незамінним для Черчилля. За допомогою логарифмічної лінійки він міг пояснити складні технології і наукові дані так, що навіть дилетант зміг би все зрозуміти. Він вирізнявся рішучими антинімецькими настроями, добре розбирався у всіх питаннях, які стосувалися війни у повітрі, і міг доступно пояснити сутність таких складних пристроїв, як, наприклад, радар. Він був надійним товаришем, до того ж, як і Черчилль, Лінденман давно помітив грозові хмари, які поступово закривають горизонт. Професор допомагав Уінстону у спробах попередити уряд про загрозу, яка постає, Всі його якості, на думку Черчилля, а також те, що Лінденман вмів розпізнавати малозрозумілі явища і пояснювати їх простою і доступною мовою, було достатнім для призначення професора найближчим радником прем'єр-міністра під час війни. Пізніше генерал Ісмей, керівник апарату при прем'єр-міністрі, Написав, Черчилль говорив, що голова професора – це прекрасний механізм, а той і не заперечував цього. Згодом Лінденман став лордом червелом. Цех з виробництва іграшок Черчилля Дослідницький департамент військової розвідки був заснований у 1939-му і незабаром його назвали Military Defense One. Ця таємна організація, яка знаходилась в Уїчерчі, неподалік від Елесбері, зі штатом у 250 осіб розробляла недороговартісну, ефективну та підступну зброю. Загалом було виготовлено 26 зразків – від мін пасток, магнітних та підводних мін до різноманітних бомб і інших хитромудрих механізмів. Головними експертами щодо усіх цих пристроїв для заподіяння каліцтв були Міліс Джеферіс і Норман Макрей. Заздрісникам у військовому міністерстві не давав спокою той факт, що такий собі цех із виробництва іграшок Черчилля був самостійною структурою та сполучною ланкою між цією таємною організацією та Черчілем був лише учений антифашист професор Лінденман. Макс Ейткін – керівник штабу демократів у Нью-Йорку. Клементині не подобався цей мільйонер та фінансист із Канади, який через певний час, коли вже був лордом Бівербруком, став власником однієї із провідних газет і членом парламенту від уніоністів. Ейткін був на важливих урядових посадах під час каденції Ллойда, Джорджа і Черчилля. Його дружба з Уінстоном почалася у 1926 -му. Одного разу Клементина сказала про Ейткіна, що він, так би мовити, друг до першої біди. Черчилль назвав його лідером штабу демократів у Нью-Йорку, а сам Бівер відзначив, що з таких людей, як він, народжуються тирани. Після Другої світової війни Ейткін часто здавав Черчиллям свій будинок у Кейп-Дайл на Рів'єрі. Чарльз Муран, лікар Черчилля, говорив про Макса так. Люди, яких він збирає навколо себе у Черклі, не цікавляться книгами. Вони говорять про приземлені речі і їм не чужі людські пороки. Мюнхенська огода. Все скінчилось. Невіл Чемберлен зробив все можливе, щоб розсунути хмари війни, що насувались. У вересні 1938 він провів перемовни із Гітлером, а 29 вересня поїхав до Мюнхена, де зустрічались Гітлер, Муссоліні і Едуард Даладіє, прем'єр-міністр Франції. 10 жовтня Чемберлен повернувся, продемонструвавши горизвісний папірець і пообіцявши мир надовго. Здавалось, що ця обіцянка підтверджувала, що Німеччина і Великобританія ніколи не будуть воювати. Через чотири дні Черчилль заявив на виступі у палаті громад «Все скінчено. Безмовна, скорботна» покинута і зруйнована Чехословаччина, занурюється у темряву. Був мобілізований флот. У лондонських парках рили окопи на випадок повітряних атак. Перевіряли сирени і видавали протигази. Черчилль кожні два тижні писав різкі статті для The Daily Telegraph і працював у Чартуелі над власною книгою історія народів, що говорять англійською. Він написав Клементині, яка на той час була у Вест-Індії на яхті, Розаура, що належала другу родини, лорду Мойну, Олтеру Едварду Гіннесу, першому барону Мойну, що він не вважає війну із Британією неминучою. У березні 1939-го Гітлер, Проігнорувавши Мюнхенську угоду, захопив Чехословаччину. У квітні Муссоліні направив свою фашистську армію в Албанію. На стежині війни 8 серпня 1939-го у Лондоні Черчилль зробив ще один тривожний прогноз на цей раз для США – Відтворивши образ німецьких і італійських солдат, які під виглядом проведення маневрів готуються до того дня, коли такі собі кровожерливі народи, як нідерландці, албанці та євреї, раптово нападуть на них і захоплять їх життєвий простір. 1 вересня на світанку Гітлер направив свої штурмові загони Вермахт і смертоносну авіацію Люфтвайфе на Польщу. Наступного дня Франція та Британія висловили ультиматум, вимагаючи вивести війська та поважати суверенітет Польщі. 3 вересня у 11 годин 15 хвилин Невіл Чемберлен трагічним голосом промовив, що термін дії ультиматуму Минув, а отже Британія вступає у війну із Німеччиною. Уінстон повернувся. Із листопада 1911 по 1915 рік Черчилль був першим лордом адміралтейства і істотно вплинув на розвиток британського флоту. 5 вересня 1939 року, незабаром після початку Другої світової, коли Черчиллю вдруге довірили адміралтейство, всі судна флоту, які знаходились у морі, і усі берегові служби, облетіло повідомлення. У Інстон повернувся. Росія. Головоломка в загадці, оповитій таємницею. У серпні 1938-го Гітлер та Сталін підписали Радянсько-німецький пакт про ненапад і об'єднаними силами окупували Польщу, не дивлячись на героїчну оборону Варшави та відвагу польських захисників. Росія обезпечила Гітлера від спроби експансії на Схід. Але, як висловився Черчилль, у радіозверненні 1 жовтня неможливо передбачити дії і самої Росії – цієї дивної і таємничої країни. Я не можу прогнозувати поведінку Росії. Ця країна – головоломка у загадці, що окутана таємницею. Росія робила все, щоб Гітлер залишив свої мрії про експансію на Схід. Ненадійний та непередбачуваний Джон або Джок Колвіль Став до роботи у Міністерстві закордонних справ у вересні 39 го і з часом став головою особистого кабінету Черчилля, а також другом родини. 1 жовтня він слухав натхненне радіозвернення Уінстона. Він, безумовно, додає впевненості народу і, скоріш за все, стане прем'єр-міністром ще до того, як скінчиться ця війна. Проте, якщо проаналізувати його із точки зору ненадійності і непередбачуваності, Черчилль в такому разі може вивести нас на доволі небезпечний шлях. Однак він єдина людина у цій країні, що користується загальною повагою, а також з віком, можливо. Він втратить схильність до нерозсудливих авантюр. Колвіль писав свій чудовий щоденник із 1938 до 1966. План Катрін. Очоливши адміралтейство наприкінці 1939-го Черчиль розробив унікальний план Катрін, який назвав на честь російської імператриці Катерини Великою. Згідно з планом, два або три лінійні кораблі класу Royal Severin у супроводі інших суден флота повинні були війти у Балтійське море, захистити Скандинавію від нападу Німеччини і завадити поставкам залізної руди, які були вкрай необхідними для військової промисловості Німеччини, а також харчів із Нарвіка. Флот складався із п'яти крейсерів, двох флотилій есмінців, підводних човнів, а також плавучої майстерні. Пам'ятаючи про провал морської операції у Дарданеллах, Черчилль задіяв десяток спеціальних мінних тральщиків із понтонами для боротьби із мінними полями супротивника. План Кетрін повинен був розпочатися у березні 1940-го, коли розтануть плавучі льодовики та айсберги. Але у січні 1940-го план було скасовано внаслідок руйнівних дій військово-повітряних сил Німеччини. Дивна війна. США. Війна, що набридла. Великобританія. Майже вісім місяців німецька і французька армія спостерігали один за одним із лінії Зікфрід і Магенот на північному кордоні Франції. Гітлер вселяв жах, завоювавши відважних поляків за доволі активної мовчазної згоди Сталіна. Британська армія та військово-повітряні сили були занадто малочисленні, щоб стримати ворога. Франція могла і, мабуть, повинна була б діяти більш агресивно. Ситуацію назвали дивною війною, особливо у американських ЗМІ, і війною, що набридла в Англії. Флот негайно був приведений у дію. Німецькі підводні човни були дуже активними, що призвело до великих втрат кораблів. За перші два тижні війни – вони потопили 110 тисяч тонн британських торгових суден, а також, особливо не розбираючись, багато фінських, голландських, норвежських, шведських, грецьких та бельгійських кораблів. Але і німецьких кораблів було захоплено вдосталь. Із вересня 1939-го пасажирський лайнер Афінія на борту якого знаходилось біля 1100 пасажирів, у тому числі 300 американців, потонув, що стало величезною втратою. Геббельс від імені Гітлера заявив про те, що це витівки Черчилля для того, щоб змусити Америку вступити у війну. Насправді ж судно потопив німецький підводний човен U-30, коли лайнер, можливо, помилково визначили як збройний крейсер. Королівський флот втратив такі судна, як Courageous Royal Oak Ravalpendi, але разом із тим німецький, так би мовити, кишеньковий лінкорн Гавшпі був затиснутий трьома британськими крейсерами і екіпажу Довелось потопити судно, а Королівський флот спас сотні англійських моряків, яких захопили на Алмарк у норвежському фьорді. У квітні 1940-го Гітлер окупував Норвегію. Королівський флот також відзначився багатьма доблесними вчинками. Однак через декілька тижнів небагаточисленні британські сухопутні війська були евакуйовані. Чемберлен був змушений піти у відставку через фіаско у Норвегії, а також через те, що 10 травня Гітлер відправив підрозділи військово-повітряної авіації Люфтваффе та Вермахту на Голландію та Бельгію. Це доля. Невіл Чемберлен залишив пост прем'єр-міністра у травні 1940-го. Він, як і більша частина представників Консервативної партії, а також король Георг VI, віддав перевагу рішенню призначити своїм наступником лорда Халіфакса Едварда Фредеріка Ліндлівуда – першого графа Халіфакса, який на той момент був міністром внутрішніх справ. Халіфакс відмовився від призначення, зазначивши як привід виникнення практичних і конституційних складностей через його членство у Палаті лордів. І ось 10 травня Черчилль у віці 65 років згідно наказу короля Формує новий уряд. Гітлер вибрав цей день для блискавичного введення своїх бронетанкових військ у Бельгію, Голландію та Францію. Те, що відбулося, було не просто співпадінням. Тепер Черчилль вважав, що це сама доля. Кіт у будинку для голубів коли Черчилль у 1940 році став прем'єр-міністром, в уайт запанувало сум'яття, а у Вестмінстері – зневіра. Джок Колвіль, який пізніше став довіреним особистим секретарем Черчилля, писав, що від однієї лише думки про призначення Черчилля прем'єр-міністром тих, хто служив на Даунг-стріт-10, де я працював помічником особистого секретаря пана Невіля Чемберлена, охопив жах. Ми вважали, що імпульсивність Черчилля призвела до поразки у Норвегії, а генерал Ізмей розповів нам про енергійне втручання Сера Уінстона у хід спокійної та мирної наради Військового координаційного комітету і начальників штабів. Його багатослівність та невгамовність тільки заважала фактичному плануванню та спричиняла появу дебатів. Прямо як кіт у будиночку для голубів. Національна коаліція Черчилля Черчилль перевів із адміралтейства свого головного особистого секретаря Еріка Сіла – а також Джона Пека. Джок Колвіль приїхав у будівлю Адміралтейства, де Уінстон збирався працювати ночами. Він обладнав для своїх потреб перший поверх. Там знаходився його особистий секретар і одна із спеціально навчених друкарок, яка працювала вночі. Була їдальня, прекрасна вітальня, яка використовувалась як місце для прогулянки і внутрішній кабінет, у якому працювала сама велика людина. Поряд із його столом знаходиться етажертка з візки і інші напої. На самому столі можна побачити різні дрібниці, зубочистка, золоті медалі, які він використовував у якості прес-пап'є на рукавники, щоб не вимазати манжети під час роботи, нескінченна кількість пігулок та порошків. У воєнний кабінет, сформований Черчиллем, входили Клемент Атлі, Артур Грінвуд із лейбористів, а також Халіфакс, Олександр, перший лорд Адміралтейства і Ентоні Іден – Крім того, на важливі пости було призначено Енста Бевіна, Герберта Моррісона і Х'ю Далтона. Кінг Слі Вуд став канцлером казначейства, а Чемберлен – лорд головою ради. Це була, воїстину, національна коаліція, яку представляло три головні політичні партії. Кров – тяжка праця, сльози та під. 13 травня 1940 року, через три доби після того, як військо Гітлера розпочало блискавичний наступ на Бельгію, Францію та Голландію, Черчилль оголосив промову у Палаті громад. «Я хотів би сказати Палаті, я не можу запропонувати нічого, окрім крові». Тяжкої праці, сліз і пота Ви запитаєте, яка наша політика? Я можу відповісти Наша політика? Вести війну всюди На морі, на суші і в повітрі Покладаючи усі сили, які нам дав Господь Вести війну проти жахливої тиранії Яка посіла перше місце У скорботному списку людських злодіянь Ви запитаєте, яка ваша мета? Я можу відповісти одним словом – перемога. Перемога будь-якою ціною. Перемога, не дивлячись на всі жахіття, бо без перемоги настане кінець. Кінець для Британської імперії. Оце воїстину душевне та пишномовне звернення, яке надихнуло народ. Коли Черчилль сів, мить повної тиші замінили… Тривалі бурхливі овації. Сцена для майбутньої драми була підготовлена. Франція. Боротьба до останнього. Голландія оголосила капітуляцію 14 травня 1940-го, а Бельгія 27 травня. Булонь було захоплено 23 травня, а Кале наприкінці місяця. Черчилль Відчайдушно хотів допомогти Франції, підтримати її і запевнити продовжувати боротьбу. Він декілька разів бував у Парижі. Від голови Французької республіки, прем'єр-міністра Пола Рейно, я отримав запевнення у тому, що вони будуть боротися до кінця, щоб там не було гірка поразка чи солодка перемога. Він, як і всі інші, вважав, що французька армія є найсильнішою у Європі, а можливо і у світі. Черчилль запропонував французам підписати декларацію об'єднання. 31 травня Черчилль полетів у Тур разом з Клементом Антлі, лордом-охоронцем Малої Початки, генералом-сером Джоном Ділом, новим керівником Генерального штабу імперії генералом Едвардом Спірсом і генералом Ізмеєм, військовим міністром Комітету імперської оборони. Їх зустріли Рейно, генерал Максим Вейган, старший командувач, який замінив Гемелена, та похмура літня людина, якою виявився маршал Петен, із яким французька армія ганебно капітулювала 18 червня. Всі зусилля були марними. 14 червня Париж здався без боротьби, і незабаром Гітлер пройшовся маршем єлисейськими полями. І ще однією трагедією стала капітуляція і захоплення у полон 51-ї дивізії Усен Валері Анко, не дивлячись на те, що фактично вона знаходилась під командуванням французької армії. Звучали обвинувачення про віроломство Альбіона. Це була катастрофа. А незабаром у Франції було створено ворожий уряд Віші. Операція «Динамо» – спасіння Дюнкерка. Британське експедиційне військо із боєм відступило до Дюнкерка. Єдиного порту Півдня Британії та Півночі Франції, який не був захоплений ворогом. Адольф Гітлер вірив обіцянці Гелінга про те, що люфтваффе зітре на порошок – об'єднане військо, яке захопило порт та прилегле узбережжя. Він не застосовував бронетанкове військо з багатьох причин – адміралу Ремсею, із підтримкою сотень маленьких приватних яхт, буксирів та рибальських суден, а також паромів, вдалося успішно втілити операцію «Динамо» та евакуювати 338 тисяч солдат, 110 тисяч із яких були французами та поляками. Це складало більше 85% від загальної кількості військ британських експедиційних військ. Це були героїчні дев'ять діб. 220 кораблів Королевського флоту значно постраждали від бомбардування, оскільки військово-повітряним силам Великобританії потрібно було, звісно, діяти із британських аеродромів. 4 липня 1940 року, зрештою, ще одна із величних промов Черчилля у Палаті громад Прозвучала таким чином. Нам потрібно бути дуже обачливими і не говорити про цей порятунок як про перемогу. Війну не виграють, евакуацію. Ми підемо до кінця. Ми будемо боротися у Франції. Ми будемо боротися на морі і в океані. Ми ніколи не здамося. Величний спокій! Черчилль занадто навантажував працею себе і всіх, кого міг. Це були жахливі і важкі часи. Але Клементина, до якої доходили скарги на роздратованість, авторитарність та зарозумілість чоловіка, вирішила діяти і написати йому листа з Даунгстріт 27 червня 1940 року де вона ласкаво та делікатно, але доволі впевнено проголосила свою думку. Вона зауважила, що Вінстон віддає накази і має повноваження прибрати з посади будь-кого, окрім короля, архієпископа, контерборізького та спікера. У тому випадку, якщо ці накази не виконуються як належить, Маючи таку величезну владу, як писала Клементина, він повинен вирізнятися доброзичливістю, чемністю та величним спокоєм. Завдяки цим якостям він швидше досягне потрібного результату, ніж коли буде демонструвати свій характер і поводити себе агресивно. Що навпаки, може викликати неприязнь до нього, та позбавити його підтримки. Каперський похід із командою однодумців Джок Колвіль був пристрасним прихильником Черчилля. Наприкінці травня 1940 року він написав «Наша доля зараз на кону». У будь-якому випадку, не дивлячись на усі його недоліки, Черчилль – саме та людина, яка незамінна у такій ситуації. Він має невгамовний характер. І навіть якщо Франція і Англія не зможуть вистояти, я думаю, він сам набере команду однодумців і піде у морський похід. Бомбардування Німеччини «Згідно із думкою професора Лінденмана, падіння Франції розв'язало продовольчі проблеми Німеччини. Черчилль був стривожений. Мені здається, що блокада Німеччини в якійсь мірі невдала і у цьому випадку єдиною переконливою зброєю у наших руках стає нищівна повітряна атака Німеччини». Із вересня 1940-го, напередодні завершення битви за Англію він попередив кабінет. Королівські повітряні війська зараз є нашим спасінням, але лише бомбардувальники можуть привести нас до перемоги. Денні бомбардувальні нальоти королівських повітряних сил зрештою принесли величезні втрати. Ні в якому випадку не можна скорочувати регулярні бомбардування військових об'єктів на території Німеччини. Ми не можемо організувати другий ешелон бомбардувань із використанням літаків на кшталт «Лісандер». Першочерговою цілью є Рур. Потім Уінстон закликав усіх докласти максимум зусиль для того, щоб, доставляти велику кількість бомб у Німеччину другим ешелоном. Це був доволі непрактичний план використання літаків, таких як «Лісандер», які не могли виконувати завдання бомбардувальщиків. Лорд Доудінг, Хух Доудінг, головний маршал Королівських повітряних сил і головнокомандувач винищувальної авіації, вважав, що намагання зруйнувати авіаційну промисловість іншої країни має на меті бомбардування громадянського населення. Потім починається справжнє випробування. У кого найбільш сувора громадянська мораль? У нас або у німців? Хитра бестія Черчилль спілкувався із Франкліном Делано Рузвельтом, президентом США із моменту їх знайомства, тобто із 11 вересня 1939 року. Рузвельт, якого одного разу охрестили хитрою бестією, дивовижним чином поєднував в собі різноманітні якості. Це була людина безжальна, але мила, цинічна, але чуйна, мстива, але віддана. Звісно, він із підозрою, навіть ворожістю, ставився до британського імперіалізму, розуміючи, що без допомоги і військового потенціалу Америки війну не виграти. Після падіння Франції Великобританія залишилась в повній ізоляції, не дивлячись на безліч візитів, закликів і заяв, військова допомога, яку запропонували Штати, Англії, яка воює, були доволі обмежені. Маловпливовий, такий, що не вселяє довіри. Посол США Джозеф Кеннеді був впевнений, що Британія приречена. Навіть коли німецькі підводні човни безкарно топили торгові кораблі на східному узбережжі США, Рузвельт знав, що Конгрес не підтримає початок війни із Німеччиною. Черчилль робив все, що міг, але Конгрес США поставив його у безвихідне становище. Терпіння – це чеснота. Його лють була схожа на блискавку і жахливою для присутніх. Але цей спалах швидко закінчувався, писав Джок Колвіль. Черчилль міг дуже образити тих, хто на нього працював. І хоча він ніколи не вибачався, він завжди того ж дня намагався загладити свою провину або показати, що не хотів когось образити. Його сарказм міг бути дуже їдким, але часто... Його супроводжувала чарівна усмішка, яка, схоже, говорила, що нічого злого ці слова не мали на увазі. Він з великою симпатією ставився до молодих людей і спілкувався зі службовцями секретаріату, як і з власними дітьми. Працювати на нього було непросто, особливо у тривожні дні війни. Терпіння – це чеснота – яка йому була взагалі невластива. Боніфацій та зачароване коло У Блетчлі-парк на відстані 60 миль від північного заходу Лондона було засновано таємну організацію для розшифрування радіоповідомлень, які були зашифровані за допомогою машини «Енігма» що використовували німецькі Збройні Сили, Авером, СС та Залізничною Системою. Завдяки відвазі поляків та французів були встановлені захоплені машини «Енігма». Такі генії, як Алан Тюрінг, Біл Тут, Джон Тілтман і Макс Ньюман, розгадували на них німецькі коди, які не підлягали розшифруванню. 22 травня 1940-го їм вдалося зламати основний шифр Люфтвафе. Черчилль називав ці перехоплені та розшифровані повідомлення золотими яйцями і особисто дав кодову назву «Операція Боніфацій» щоденним дешифровкам. Бригадир – Стюарт Менціс, керівник Мі-6, відомий як С, кожен день доставляв на Даунінг-Стріт-10 нічим не примітну світлокоричневу коробку із надписом VRI, абревіатура від Вікторія Реджіна Ед імператриця. Вікторія – королева та імператриця. Єдиний ключ був у прем'єр-міністра. «Секретар-Ультра» – це кодове слово, що позначало розшифрування. Отримані в Блечлі-Парк не були відкриті ні незалежним французам, ні росіянам, ні американцям, поки вони не вступили у боротьбу. «Вермахт», «Люфтваффе» та Рейксбан Державна залізнична дорога Німеччини Кожен день за допомогою 100 тисяч машин «Енігма» відправляли сотні повідомлень. Морські сигнали вдалося освоїти на початку 1941-го, а сигнали «Вермахта» – у 1942-му. Під час поїздок у військовий час Черчилль зустрічався з багатьма офіцерами і сержантами особливого підрозділу зв'язку, які отримували розшифровані дані і ретельним чином коротко викладали їх вищим за чином особам. Черчилль називав їх «колом посвячених» або «зачарованим колом». Ні один із його особистих секретарів не був ознайомлений із деталями операції Боніфацій. У той час у 1935-му ніхто не знав про те, що служба спостерігачів, німецька служба, де шифрування повідомлень, розсекретила шифрування конвою Королівського флоту. Адмірал німецького флоту Редер був дуже цим задоволений, але він не знав, що його морські шифри уже оброблялись у Блетчлі-парку. Операція «Катапульта» Це морський бій з метою захоплення і знищення французького флоту у Мерс-ель-Кебір. Поблизу Орана у Алжирі було результатом жахливого і доволі складного для Черчилля рішення. Однак було життєво важливим, щоб німці не захопили сучасні, лінійні крейсери «Дюнкерк» та «Страсбург», що знаходились під командуванням адмірала Генсуола. Доволі потужна гібралтарська ескадрилья під керівництвом віце-адмірала Соммервілла, відома під назвою «З'єднання Н», запропонувала французам на вибір три варіанти – Разом із британцями боротись проти Німеччини та Італії, поставити судна на якір у британському порту або залишити їх у французькому порту Вест-Індії. Перемовини завершились провалом і 3 липня 1940 року відбулася страшна морська баталія – 10-хвилинне бомбардування після якого розпочались повітряні атаки із авіаносця Ark Royal, призвели до того, що всі французькі суда, окрім одного, були потоплені або вийшли із ладу. 1200 французьких моряків загинули. Весь світ від Німеччини до США облетіла звістка «Британія бореться», за своє життя. І військовий кабінет міністрів Британії не зупиниться ні перед чим. Битва за Англію і операція «Сейлайн» – «Морський лев». Гітлер призначив початок першого етапу операції «Сейлайн» на 10 липня 1940 року. А в очікуванні на сигнал до початку другого етапу у портах і гаванях на південному узбережжі Великобританії і на півночі Франції зібралися тисячі барж і мілких суден. Маршал Герінг, якому раніше не вдавалося розбити британські експедиційні війська в Дюнкерку, в черговий раз поспішно пообіцяв фюреру, що люфтвафе знищить військово-повітряні сили Великобританії у повітрі і на землі у битві, яка після увійде в історію як битва за Англію. Після нейтралізації воєнно-повітряних сил воєнні кораблі Королевського флоту були б залишені на розтерзання страшних бомбардувальників. У розпорядженні люфтвафе. Було 2669 одиниць бойової авіації, 1308 винищувачів і 1361 бомбардувальник. І 5 серпня розпорядженням фюрера за номером 17 почалась інтенсивна війна у повітрі. Військово-повітряні сили Британії мали приблизно від 603 до 722 одиниць бойової авіації – Битва за Англію тривала 6 тижнів. Серед пілотів Королівських повітряних сил були поляки, канадійці, австралійці, новозеландці, вільні французи і декілька американців. У повітрі вони були прекрасними. Міста та льотні поля захищали зенітні батареї. Зруйновані палаючі заводи і будинки спасали пожежні команди. Щоденні зведення про кількість підбитих літаків передавали по БіБСі і чули по всій країні. В середині серпня битва у повітрі досягла кульмінації. Лорду Доудінгу, головному маршалу авіації, пришлось залишити невеличкий резерв для боротьби із воєнно-морськими силами. Зрештою, 17 вересня Гітлер призупинив операцію. Сілайн Реальні втрати супротивника, знищених та зниклих безвісти літаків були досить завищені. ВПС Британії стверджували, що ними було збито 2698 літаків Люфтвайфе, тоді як згідно із більш пізніми дослідженнями було збито 1733 одиниці. Німці ж в свою чергу заявили, що збили 3058 літаків, тоді як насправді їх було 915. Гітлер доручив Герінгу вчинити масоване бомбардування Лондона та інших міст, щоб зламати громадянський супротив. Черчилль фразою, яка стала відомою, віддав Данину молодим героям. За всю історію протистояння людина-людині, ще ніколи така величезна кількість не була в боргу у настільки невеликої жменьки сміливців. Лондонський бліц – бомбардування Лондона Бомбардування Лондона з силами Люфтваффе наприкінці серпня 1940-го визначило початок бомбардувань за принципом «око за око», оскільки Черчилль віддав ВПС-наказ про проведення у відповідь атаки Берліну. Гітлер парирував удар і 4 вересня проголосив, якщо вони нападуть на наші міста – ми зрівняємо із землею їх власні, так само, як це вже робили підрозділи Люфтвафе в Голландії. Із 7 лютого по 3 листопада в середньому 200 бомбардувальників Люфтвафе кожну ніч атакували Лондон. Але, як зауважив Черчилль, місто, здавалось, зможе витримати найстрашніші потрясіння – і буде продовжувати жити навіть напівзруйнованим, не дивлячись на руїни і страждання. Вмаж їм як слід. На початку вересня, коли розпочався лондонський бліц, 18-річний Колін Феррі працював у нафтовій компанії, яка розташовувалась на Лотбері-стріт лондонського сіті. 10 вересня у вівторок, коли він вийшов на обід, він побачив, що чіпсайт перетворився в купу обвуглених руїн. Пожежники, які стояли на драбинах, струменями води поливали із шлангів те, що залишилось, те, що вчора було, стійкими будівлями. Пожежні бригади, машини, загін військ у сталевих касках – всі знаходились у русі, у густому, задушливому диму, який піднімався високо над собором Святого Павла. Біля станції метро «Меншенхаус» зібрався величезний натовп. Уінстон Черчиль вигукнули вони. Із зусиллям, прориваючись через натовп, я нарешті опинився поряд із ним. Моя рука дотрокнулася до його пальто – він виглядав незламним, яким і був насправді. Жорсткий, схожий на бульдога, із пронизливим поглядом. У нього було тонке, жорстке, руде волосся. Він крокував, просуваючись крізь дим, і натовп службовців сіті. А вони кричали йому «Старина Уінстон, вмаж їм як слід! Удачі!» Це було велично, зворушливо, хвилююче та драматично. Серед лондонських руїн крокувала людина, а народ вітав її. Підбадьорював і виконував обіцянку боротися на вулицях, на суші, на морі і в повітрі. Обіцянка того, що британці швидше захочуть побачити Лондон в руїнах, але вільними та незалежними, ніж вціліти із волі Гітлера. Уінстон стояв у вирві від бомби, зняв з голови свій котелок і, граючи тростиною, ленд-ліз – американські есмінці, що побували у бувальцях. Коли Італія вступила у війну у травні 1940-го, її значних розмірів флот підводних човнів міг порушити баланс, який вдавалося зберігати Королівському флоту в Середземному морі. Британські верфі не встигали поповнювати втрат, які поніс флот у результаті операції «Динамо» і норвежської кампанії, яка відбулася раніше. Черчилль на протязі декількох місяців проводив складні перемовини із президентом Рузвельтом. Вони вели переписку під вигаданими іменами «Колишній моряк» і «Полковник Нокс». А її результатом стала поставка Королевському флоту 50 реконструйованих, невикористованих раніше американських есмінців. У свою чергу США на 99 років отримала в оренду майданчики для створення морських і повітряних баз у Ньюфаундленді, на Бермудах, Багамах, Ямайці, Антігуа, Санта-Лючії, у Тринидаді та британській Гвіані. Крім того, Штати отримали гарантію, що у випадку, якщо Британія буде розгромлена, британський флот ніколи, не здасться і не буде потоплений. Вони, есмінці, виявилися дуже необхідними у майбутній битві за Атлантику проти німецьких підводних човнів. Це було правдою, але 40 із цих 50, так би мовити, леді, у поважних роках, потрібно було реконструювати на початку 1941 року. Раніше, ніж вони вийшли у відкрите море. Черчилль і її величності Від прем'єр-міністра капітану есмінця Черчилль. Я радий, що ваше судно буде названо на честь великого герцога Мальборо. І надсилаю вам на щастя один із листів, написаних ним особисто яке ви можете розмістити у кают-компанії. 25 вересня 1940 Ковентрувати та рейди Бедекера Гітлер стримав свою жахливу обіцянку. 500 бомбардувальників люфтвафе 14 листопада знищили Ковентрі. Німці винайшли нове слово – «ковентрувати» – руйнівне бомбардування із повітря, яке вперше використав британський диктор Перебіжчик у Берліні. Потім прийшла черга рейдів на Бермінгем 19-22 листопада, Бристоль, Саутгемптон, Ліверпуль, Плімут, Шеффілд, Манчестер, Ліц і Гласко. Всі ці міста відчули на собі масовані бомбардування, які ЗМІ охрестили рейдами Бедекера. Від німецької Бедекер, тобто путівник історичними місцями. Кількість жертв від бомбардувань Люфтвафе склала в середньому від 3 до 5 тисяч людей на місяць коли ВПС Британії